У таборі Метушня. Дівчата бігають до процкладу за посилками і роздають їх хворим. Віра Удовенко з подругою стоять на посту біля воріт. Ось до них підійшов чоловік у білому халаті. «Я – югославський лікар з чоловічого табору», – каже він. «Прийшов до вас за допомогою. У нас у чоловічому таборі фашисти вивезли все до останнього сухарика». Чув, що ви відбили у Осесівців продукти. Чи не допоможете нашим? Ходімте, де що вділимо, відповідають червоноармійки. Вони виносять складу кілька посилок, бинти, медикаменти і кладуть усе це на візок, яким розвозили колись їжу в таборі. Разом з його славським лікарем везуть усе це в чоловічий табір. Досі вони тільки знали, що недалеко за брамою є й чоловічі бараки. Тепер вперше бачать, що тут ще страшніше ніж жіночих. Тхне потом, онучами, на підлозі бруд, на нарах живі мерці, що вже ледь рухаються. Всі, хто міг ходити евакуйовані, лишились напівмертві. Дівчата роздали посилки, Медикаменти, пораненим прив'язали гнійні рани, нагодували хворих. З важким серцем їдуть до свого табору. За ними біжить в'язень з червоною пов'язкою, щось белько чужою мовою, а вони не розуміють. В'язень бере віру за руку і знаками показує, щоб дівчата йшли за ним. Черного армійки зайшли в будку і остовпіли. Там було повно гранат і гвинтівок. В'язень схопив гвинтівку, а Віра наставила на нього автомат. Той засміявся і простягнув їй гвинтівку і гранати. «На, на!» Повторював він єдине російське слово, яке знав. "СС драпанули!» Тоді лише дівчата зрозуміли, що в'язень Запрошую їх брати гвинтівки і гранати. Ротармійки почали розбирати зброю. Навантаживши на повозку, вони повезли все у свій табір. Тепер у них є зброя, на випадок, якщо доведеться оборонятись. Віра Удовенко стає з Мариною біля брами на варту. Чути, як за ліском рвуться снаряди, доноситься здалеку гул моторів. «Ну, це вже точно наші! А якщо з'являться німецькі, не пропустимо! У нас тепер є зброя!» – рішуче говорить Удовенко. 29 квітня дівчата побачили у одного з будинків Хюстенберга білий прапор. «Дівчата! Це знак, що фашисти здалися!» – закричала одна із них. Діра дістає червоне полотнище, прикріплює його до древка. Зовсім близько чути тріск мотоцикла. Тільки не з боку дороги, а з боку табору. Очевидно, він заїхав у табір через запасний вхід. Під'їхавши до дівчат, мотоцикліст різко загальмував. Діра віддала сержанту честь і відрепортувала. Товаришу сержанте, ми радянські військовополонені». «І всі антифашисти концтабору Равенсбрюк готові до зустрічі радянських військ. Територія повністю очищена від противника». «Молодці, дівчата!» Чітко по військовому відповів сержант. Видно було, що він поспішає. Обличчя його було чорним від пороху. Витерши злоба під, втомлено сказав. «Жаль, красуні!» Ще не маю часу зупинитись надовше. Маю термінове завдання. Наші вже в Берліні. Скоро будуть тут. От здорово!» Вигукнула Марина. А Віра, розгорнувши прапор, почала розмахувати ним голосно гукаючи. «Ура! Наші під Берліном! Перемога! Перемога! Скоро будуть тут!» Сержант сів на мотоцикл, хотів рушити, та не встиг. Його з усіх боків оточили бранки. Одна з дівчат протягнула букетик весняних примул, зірваних в біля есесійських котеджей. Він посміхнувся і вільною рукою обійняв дівчину. — Як же тебе звати? — Льоля, — засоромившись, відповіла вона. — Жди мене. Вернувся назад, весілля з кинув в жартома чи серйозно, і уже на ходу, даючи повний газ, запитав. — А де дорога на Фюстенберг? Маю термінове завдання, мушу негайно їхати. Натал проступився, звільняючи йому дорогу. Сержант як вітер понісся по шосе в напрямі Фюстенберга а в'язні, що збілилися до брами, шаленіли від радощів, ще не вірячи, що вже близька довгожданна хвилина їхнього визволення. Вони обіймали одна одну, сміялись і плакали від щастя. Не минулої півгодини, як до табору підійшла колона радянських військ. Вартові відчинили перед ними браму, і табір штрасе заповнилось радянськими бійцями, стомленими далеким походом але з очима сяючими від щастя. Тепер уже всі, хто міг стати з нар, вибігли назустріч визвольникам, і їхні голоси злилися у радісний вигук. В'язні обіймали солдат, сміялись і плакали одночасно, не вірячи, що така довгожданна хвилина нарешті прийшла. «Маріє! Маріє!» – кричав якийсь солдат. «Я одержав твого листа!» «Я прийшов до тебе! Я твій Іван! Де ти?» «Яка Марія?» – кричала із натовпу. «Я Марія! Я Марія!» – відповіло відразу кілька голосів, і з натовпу піднялося кілька жіночих рук. «Яка Марія?» – запитала та із них, що стояла найближче до солдата. «Марія Коваленко, з Калинівки Полтавської області» и ведразу десятки рук зевняло, опустилося, а солдата, что так и не знайшел своей Марии, уже обеймала черняла, врудлива девчина Мария Петрушина, смельчись сказала. «Ничего, парень, найдешь еще и свою Марию из Полтавы, а я Мария Москва, целую тебя за победу, за то, что дошел из Полтавы до Берлина, а Берлин вот он, за нашей спиной». Вона взяла его за руку и повела в бараке. «Идем, Коваленко, может, тут еще найдешь свою Марию?» «Вон их сколько! Больше тысячи умирает на нарах».